Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a l'hora de sempre. I avui estem en aquesta setmana, la darrera setmana de l'any, la primera setmana de l'any, és aquestes setmanes que tenim una mica de tot. I avui al Ningú no és perfecte també tenim una mica de tot. Avui tenim un programa especial del Ningú no és perfecte perquè parlarem bàsicament de les recomanacions del que més ens ha agradat en aquest 2010, quines han estat per nosaltres, les eh, millors eh, pel·lícules, les millors sèries i quins són també els millors còmics que hem llegit. I això ho farem l'equip del programa, la Marta Sanz, l'Aran Bonmatí, en Jacint Casademont i jo mateix, l'Ignas i Herbat. Però abans d'anar en matèria, amb el millor i el més destacable de l'any també recuperarem dues de les entrevistes que, que hem fet aquest any, eh, recuperarem l'entrevista que vam fer el Toni de la Torre autor del llibre Les sèries que no me dejan dormir, que vam estar parlant eh, sobre sèries i sobre el llibre i parlarem, escoltarem aquesta entrevista i també escoltarem l'entrevista que van fer el director Pau Freixas que aquest any va presentar i ha dirigit la pel·lícula Herois i amb ell doncs, parlarem d'aquesta pel·lícula i també parlarem del cinema dels anys 80 tot això podreu escoltar en el programa tema d'avui, però abans d'anar directament en matèria, recordeu que tenim pendent un tema, que és el, el, el sorteig del lot de còmics de Panini, i hem pensat, home, ja que la setmana que ve són Reis, eh, nosaltres el que farem serà fer el sorteig del lot de còmic avui. Recordeu la pregunta que fèiem, que era en quina sèrie va ser el president dels Estats Units, l'actor que interpretarà l'oncle Ben a Spiderman 2012. Marta, quina era la resposta? Martin Sheen. Molt bé, Martin Sheen... M'enduc el era... Lot? No, no, la resposta no? era l'Ala Oeste de la Casa Blanca. Martin Sheen era l'actor. Ah, la sèrie per era. Per per la sèrie. Mm. Clar, l'Ala oest de la Casa Blanca. Ui, doncs veus, així no t'enduries el Lot. Mol malament, no. veus? Ah, ah, ah. Però segurament hagués posat Martin Sheen de l'Ala oest de la Casa Blanca. Molt bé. Vinga, tens aquí 12 paperets. Eh, sí. Fes eh, allò, el no. bombo, fem anar. Vinga, I ja me n'has de treure un. Doncs a veure... Aquest mateix. I quin número té? El 6. El 6? El 6. Doncs el número 6 és en Josep Enric Furtó, de la seu Durgell. Doncs Josep Enric, moltes felicitats, ets l'afortunat que s'endú el Lot de Panini de Reis. Quina bona lectura per a aquestes festes. Doncs sí, això sí que, és que passen els Reis abans d'hora a casa. Eh? Doncs Josep Enric, felicitats. I a la resta, doncs, ja us continuar participant, que un dia o altre, escolta, aquí sempre, sempre acaba tocant. Obrim el concurs del sorteig del Lot del mes de gener.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 al nostre Facebook i Twitter, cliqueu Ningú no és perfecte amb accents i us podeu fer amics o seguidors del Ningú no és perfecte i també des d'aquestes plataformes. També us podeu descarregar el programa, el poseu al vostre iPod, iPhone o qualsevol cosa que tingueu i ens podeu escoltar sempre que vosaltres vulgueu el Ningú no és perfecte a la carta. Presentant i dirigint el programa, em teniu i mateix a l'Ignès Gervat i anem ja directes al que ha estat el millor del 2010. Ja tenim aquí, se'ns acaba el 2010 i és època de balanços, és una cosa ja habitual en el Ningú no és perfecte. I començarem repassant quines són les millors pel·lícules, sèries i còmics de l'any. I començarem per al nostre primer dels col·laboradors, avui anem al, al torn d'en Jacín Casalamón. Uh, Jacín, comencem a veure quines són per tu les millors pel·lícules, sèries i còmics. Comencem uh... per les pel·lícules? Sí, tant. Doncs vinga, som -hi. He ficat amb bastant d'ordre de millor a pitjor, uh -huh. tot i que les 5 són bastant bones, i després tinc una menció especial que jo certificaré. <ríe> Molt bé, comencem. Uh, primer de tot la, la red social d'en Fincher, que trobo que és la pel·lícula de l'any, uh -huh. és quasi perfecta. En segon lloc, que suposo que s'emportarà bastants premis, que ja els ha començat a guanyar, que és l'escritor de Polanski. Sí, sobretot en ser europeu, ja veurem si els americans... Uh... La mencionen, però sí, és una bona, molt bona pel·lícula. Uh, després, bueno, toco un altre clàssic, director clàssic, que és uh, Les Corseses amb Island, que trobo que també és un pel·licolor. Uh -huh. I aquí ja començo a friquejar una mica, i començo un Kick-Ass, sí. i segueixo i tanco el top amb Scott Pilgrim. Ah, molt bé, sí, sí, va friquejant total, eh, en aquest cas, molt... Sí, sí, sí. passo de lo més fria a lo més fric, però sí. ho tenia que fer. Sí, entre la I posició de... 3 i 4 hi ha un canvi, eh. Sí, sí, sí, sí. vaig dir, no pot ser, tot tan sèrio, he de ficar una mica lo meu. Molt bé. I una menció especial a la millor pel·lícula pel seu gran secundari, que és un on Però jo. <ríe> bueno, jo no te vaig veure, Extra. eh, d'extra allà, bueno. no? Mira, jo, si féssim el rànquing de les pitjors pel·lícules de l'any, Agnòcia li posava, eh? Uh, és que som nosaltres Agnòcia o Didi Hollywood. Està bastant empatat. Sí, no? Mm. <ríe> Malgrat l'actor secundari extra que ets tu, la resta, ja, ja. La resta ja, no s'aguanta, eh? Si tu salvaves ja, la pel·lícula. Ja Tot... ho sé, ja ho sé. <ríe> Molt bé. Continuem. En sèries? En sèries, vinga. D'acord. Vale, uh... Mentre feia el llistat aquest m'he adonat que a sèries americanes perdó quasi no em segueixo cap. Què dius? En canvi, en angleses en segueixo moltes. Uh -huh. O sigui que el top també és de millor pitjor, segons mi, i quasi tot és anglès, la veritat. Okay. En primer lloc tinc The It Crowd, que per mi ha arribat a, a lo màxim, és la millor telecom bueno, que s'està fent actualment, segons el meu criteri. En segon lloc, Miss fits, que aquesta segona temporada ha sigut completament brutal i encara ens falta veure un parell d'episodis. En tercer lloc, un, una sèrie del mestre que és Stephen Moffat, que per mi és els millors guionistes que ja actualment hi ha estat guant en les aventures de Tintín, que ha fet Sherlock per la BBC i ha, ja ha firmat per una segona temporada. Mhm. Uh -huh. En quart jo tinc Borwalk Empire de l'Scorsese que també trobem que són les millors sèries que ja s'han fet aquest any i per últim una sèrie que ja va per la seva segona temporada m'havia passat desabarsuda però quan l'he descobert m'he entregat les dues primeres temporades com, com qui passa gana que és Hung bueno, Hank uh -huh. i què tal? que és a l'HBO i és una sèrie molt senzilla que no, no pretén grans coses però que realment és impressionant molt bé i aquestes és... són les les meves 5 sèries. I de còmics, alguna cosa que vulguis eh, destacar aquest any? Clar, jo és que còmics cada vegada menys, però t'omplo els 5 números amb cop Pilgrim, perquè l'últim número, que és el 6e, és dolent, no és tan uh -huh. bo com que havia d'esperar, o sigui que Scott Pilgrim, 1, 2, 3, 4 i 5, ocupen el meu rànquing. Molt uh -huh. no, bé, jo, sense dir res, eh, encara no, no m'he llegit el 6e volum, uh, s'assembla al final de la pel·lícula o no té res a veure? Uh, té algú a veure però no capta l'esperit de, del sisè volum, o sigui uh -huh. encara és pitjor el final de la pel·lícula que el del sisè volum ja, ja, ja, s'ho podrien haver currat bastant més aquest final, però uh -huh. bé tenia que acabar d'alguna manera Molt bé, Jacint, doncs fins aquí la teva classificació i ara continuarem amb, amb l'Aram doncs. Vinga, que vagi bé, Jacint Fins una altra adéu. adéu I ara és el teu torn, Aram, com dèiem quines són les teves millors 5 pel·lícules de l'any? Comencem per aquí jo m'he fet una llista una mica més llarga de 5, però bueno, intentarem limitar-nos a 5. Podríem citar, per exemple, Fantastic Mr. Fox, uh -huh. que em va semblar una pel·lícula d'animació molt original. Aquesta estaria a la posició 5, posem-hi. Aquesta a la 5, sí. Perfecte. A la posició número 4, uh, Ciudad de vida i muerte, uh -huh. la pel·lícula xinesa sobre la matança Nanjing. Sí, és veritat. Sí, sí. molt Line impressionant. Negra. A la posició número 3 podríem posar Yapping the Air, Uh -huh. protagonitzada per George Colony va semblar una pel·lícula molt xula molt a la posició número 2 uh, potser um, El Escritor, de Roman Polanski uh -huh. també va semblar una, una pel·lícula de cinema una un estil de cinema negre que ja no es fa últimament, que tot és com més espectacular i em va semblar que estava molt ben trobat que tenia un aire Hitchcock ja que em va agradar i en primera sí. posició uh, Com entrenar a un dragón uh -huh. Carai! Primer lloc. En primer lloc sí, perquè trobo que hem de donar una mica un premi a les pel·lícules d'animació que no són de Pixar i així i tot intenten apartar-se una mica de, dels camins més trillats i aquesta ho fa o sigui, potser no és la millor pel·lícula de l'any però es, es mereix un reconeixement molt bé, doncs aquí queda altre reconeixement i dintre d'aquest, fora d'aquest top 5 que també fora volguessis del... destacar doncs hem de destacar la red social mm -hmm. òbviament, em, em va semblar una gran pel·lícula Toy Story 3, perquè Pixar eh, és, és sempre genial Origen, l última de, em va semblar molt xula també i a eh, La Cinta Blanca mm -hmm. també va semblar una altra gran pel·lícula així donant el toc una mica cultureta a la llista molt bé hi ha dues mencions amb blanc i negre, eh? Que ja és difícil, eh? Sí que és veritat, tens tota sí, la raó. Sí, sí. Què més? Uh, Bé, bueno, aniríem ara a l'espai de sèries de televisió. Doncs, en sèries de televisió la veritat és que la llista eh, m'ha sigut més fàcil classificar-les així en ordre. En cinquena posició, Californication, una altra temporada que m'ha semblat exemplar, m'ho passo uh -huh. teta amb és, aquesta és sèrie. És una sèrie divertidíssima. És, uh... Divertidíssima, breu, passada de voltes. Molt, molt. Molt recomanada, em recorda una sembla. mica a NipTac, també com una sèrie absolutament passada de voltes, que ja no importa la credibilitat si no importa que tu passis bé. Exacte. És això. Doncs, des d'aquí la podem recomanar moltíssim. A més a més, són capítols capítols de 20 minuts, cosa que encara em sembla que li dona una mica més de mèrit. Uh -huh. En quarta posició és just el cas contrari, que és Bordualt Empire, que és la sèrie d'Escorsese de sobre la màfia, que eh, precisament els capítols són llarguíssims, que és una cosa que, que cada cop eh, m'agrada menys a les sèries. Prefereixo yeah. sèries de capítols curtets, però trobo que bueno, m'ha semblat una sèrie impressionant, però ja amb ganes la, la segona temporada de Bortual que em paia. Quants capítols té aquesta primera temporada? Aquesta primera temporada em penso que té 12 capítols. Uh -huh. Home, déu nhi eh? Si són llarguets... Uh... Sí, sí, sí que ho són. En tercer lloc, How I Met Your Mother, com conocía vuestra madre, que uh -huh. per mi no perd pistonada. La gent diu que sí, que baixa un nivell, però jo cada cop que veig un capítol, a uh, riqui igual. Ja, ja. Ens, segueix, ens segueix semblant divertidíssima. Està bé, està bé, la sèrie divertida. En segona posició, una sèrie que té tots els números per convertir-se en un clàssic ja, que és Mad Men, uh -huh. que ara han fet la quarta temporada de 13 capítols i que està molt i molt bé, i a més, si no va poso, la meva parella amb fotrà canya, <laughs> perquè ella és una... La fan número 1 de Mad Men. Home, està molt bé. Eh? Bons guions molt i escenografia genial. Molt ben ambientada. Sí, tot, sí. tot està molt bé, aquesta sèrie. I en primera posició, una estrena d'aquesta temporada, que és Modern Family, una comèdia que em sembla originalíssima i molt divertida. A més a més, en la que recuperem alguns actors que feia temps que no veiem, com mm -hmm. per exemple el pare de com es deia? Sí, Matrimonio con hijos, Matrimonio con hijos. Sí, sí. la Sofia Vergara. Per exemple feia temps que no veiem que si no la coneixeu perquè en total només té una temporada doncs des d'aquí ho recomanem moltíssim sí, sí, que és el, el The Office de la família no? exacte família. Sí. Això, sí, sí, està muntada així amb, amb aquest fals documental la veritat és que eh, per mi ha sigut tot un descobriment uh -huh. Uh, i fins aquí les sèries bueno, hi ha un parell que es queden fora que són Breaking Bad, que segueix sent boníssima i uh, la de Walking Dead uh -huh. que la veritat la poso perquè el còmic m'agrada molt però la sèrie trobo que ha fluixejat una mica Bé. amb 6 capítols es fa difícil de jutjar bueno, encara no els has vist tots 6 no? encara no els he vist tots 6 ja, no, la cosa s'animen sí. Sí? Sí, sí, sí, sí, va, millora, Veurem, doncs. va, va millorant Uh, anem pels còmics. A veure, quins còmics ens destacaries? De còmics podríem destacar, així també dient el Top 5, en cinquena posició els Stonishing X-Men de Warren Evis. Hem de recomanar alguna cosa de grapa i aquesta, tot i que estaria empatat, així com en, en còmic de grapa, amb el Capitán América, Deb Brubaker, que manté el seu bon nivell i, a més a més, aquest any ha sortit la, la llegendària ja pràcticament escena de la manifestació del Tea Party sí, en un còmic del sí, Capità d'Amèrica. Sí, sí, polèmica, polèmica al canto. Molta polèmica, per tant doncs ens hem de destacar aquest còmic. Sí, tant. I els Astonishing X-Men de Warren Ellis també estan molt bé. En quarta posició eh, podríem posar la bíblia de Robert Cramp uh -huh. que jo, la veritat, aquesta no me llegit tota, l'he estat fullejant però em sembla un treball molt original i que cal destacar. Molt bé. En tercera posició, el de Cerebus, Alta societat de Dave Sim, que és un còmic molt vell. El que passa que és una novetat la traducció al castellà. Jo pensava que aquest còmic no el veuríem mai traduït al castellà. No n'ha no, entret més. Han tret aquest volum i no... Suposo que encara s'estan rumiant a veure si val de pena o la inversió. Home, depèn si va funcionar econòmicament o no. No sé això. Uh, a més a més, no ho sabem. Aquesta editorial ah. és de les que no publica els seus números, per tant, no ens en podem encara fer, fer una idea. En segona posició, eh, Astéreos Pòlip, de David Mazzucchelli, que és el gran triomfador de tots els premis Harvey d'aquest any. Una obra mm, inclassificable. Eh, Mazzucchelli ja va fer una obra molt estranya amb la Ciutat de Cristal, adaptant un còmic de Paul Auster, que també va tenir molt bones crítiques, i aquest, l'Astéreos Pòlip, es veu que, bueno, que se surt. Està a casa pendent de llegir. Molt bé. I en primera posició amb um, Los Muertos Vivientes de Robert Kickman uh -huh. una sèrie que em sembla, em sembla collonuda em sembla d'això millor que s'està fent actualment i es manté, manté el nivell el oh, manté i tant i tant, sense cap mena de problema uh -huh. tots els còmics que han sortit aquest any de Los Muertos Vivientes són excepcionals i a més a més es mereix la primera posició perquè han accelerat una mica el ritme de publicació ja, és veritat que últimament s'ho agafen molt en calma i ara en surten més sovint també, doncs, un premi molt bé doncs aquestes serien totes les recomanacions eh, per part teva d'aquest any. Anem. En podríem fer una més, potser sí. així com a sisena posició, que és L'Invierno del Dibujante, de Paco Roca, que acaba de sortir fa 15 dies, uh -huh. que és una mica la història dels treballadors de l'editorial Bruguera, de Vázquez i companyia. Uh -huh. uh, és un còmic que està molt bé, que està molt ben ambientat i que, si no sabeu què regalar aquest Nadal, doncs és una bona opció perquè quedareu bé. Doncs vinga, tenim recomanació, a més a més, embolicada amb un llacet. Exacte. Doncs molt bé, anem aquí les teves recomanacions i ara li tocarà el torn a la Marta. Doncs Marta, quan vulguis, quines són les teves millors pel·lícules de l'any? 5, si hmm. pot ser, i alguna més, perquè sé sí. que te n'has preparat igual. Sí, calarem... sí, sí, sí. en tenia 15, bé... però m'has dit que es una mica. Home, 15 potser són masses, o si no, ja. me'n dius 5 i la resta les vas... Algunes eh... són dubtoses, eh, la veritat. Doncs intentem però... concretar sí. una mica, va. Bé, les meves 5 millors pel·lícules d'aquest 2010 són El Escritor, uh -huh. és innegable, Origen, que em sí. va sorprendre bastant, Variet, per la seva simplesa i alhora bon efecte que Home, té. i, i complexitat, i complexitat. També. És una doble, molt bona pel·lícula, per cert. La Red Social, uh -huh. em va agradar molt. I, vinga, va sortir Fantàstico, Senyor Fox. Molt bé. Gran pel·ícula també. Gran pel·lícula gran també. per tothom, la gent que no es pensi que encara que és animada, sigui per nens. Perquè no és cert. I llavors el... tinc exa-equos. El que passa és aquestes pel·lícules que es di... és difícil, perquè és una pel·lícula que a Estats Units es va estrenar l'any passat, però aquí va arribar molt tard i es mm. va estrenar al 2010. Sí, és com una espècie d'experiment, però a mi m'agrada molt. Estava molt bé la aquesta pel·lícula. La veritat, m'ha agradat es -es molt. És Llavors tinc unes... Uh... Bé, bueno, uns exa no? Mm. Per exemple, Rumores i mentires. No és que sigui un pel·liculon, però trobo que per a cert tipus de públic que és l'adolescent o preadolescent és una pel·lícula bastant decent. Molt, molt decent, diria jo. Think the Town, de Ben Affleck, mm -hmm. dirigida, que és una bona pel·lícula d'acció, de lladres i policies, Invictus, de Clint Eastwood, de Clint Eastwood molt èpica i bueno, molt emotiva, Up in the air, que diguéssim que el protagonista està superbé. I, bueno, i l'argument... No, la pel·lícula està molt, no, molt, molt bé. No, eh? molt bé, Ivan Reitman. I An Education uh -huh. també em va agradar força. I és que, clar, estava Harry Potter o no? Com no he vist la segona part, he pensat que no. No, millor que ens la guardem. <laughs> no sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs aquestes són les meves uh, eleccions. Aquestes són les teves pel·lícules. Sí. Bé, molt bé, doncs anem de cara a les teves uh, sèries. Uh... Doncs les meves sèries són bastant fàcils. A veure... Mad Men, uh -huh. uh, que trobo que tothom dirà que és de bona qualitat. Fringe. Sí, m'encanta el, el, el personatge de Walter Bishop uh -huh. i la química que hi ha entre tots. Uh, Sheat May dat C. Aquesta és més friki. La nova de William La Sander. nova de Williamshire, però a mi m'encanta. O sigui, uh -huh. És com veure una sitcom de fa 10 anys. Sí, no sí, sé, sí. és molt teatral i m'agrada molt la, la química que tenen entre pare i fill els actors. No? Té un regus clàssic és veritat aquesta sèrie. I està molt bé. Big Bang Theory. Uh -huh. que és més modernet, amb uns diàlegs molt picats i, eh, bueno, una mica friquis, per que què que no? Que Big Ben Therese sí que és una sèrie que no havíem vist mai fins ara. Mai. És, no. una cosa... és possible que a ser públic li pugui cansar, Uh, les bromes i tal però a mi és una sèrie que, que ric és que aquí n'hi haurien un piló The Office conocí... No, como conocí? conocí a vuestra madre L'Adi l'Aram la, la fa un moment Clar, doncs com l'ha dit ell ja està no? mm -hmm. I home, Medium que se'ns acaba però no volia deixar de de dir-la, que a mi m'agrada molt Molt bé, s'acaba Medium i... No sé pas què farem no sé, Hi ha altres coses ja sé sí, que se'ns sí, acaba una... Sí. Clar, que hi ha però... moltes sèries, també està The Walking Dead, uh -huh. que està força bé. Bueno, no m'atrepitgis, que ah. ara, ara sóc jo. És ja... que en tindria moltes, eh? Sí, sí, però he, he, hem intentat allò de concretar una mica. Eh? Doncs ara, ara tu, te, jo t'adono pas, Ignasi. Quines són les teves 5 millors pel·lícules de 2010? Doncs, a veure, comencem. Uh, jo sí que només n'he triat 5 i he intentat, encara que en diria moltes, he intentat fer uh, una retallar i agafar, bàsicament, el que considero millor. Eh? No, no he fet com tu o Comencem. A la posició número 5 he posat com ensinistrar un, com ensinistrar un drac. Molt bé. Jo tenia molt. Toy Story, també. Espera't. És una pel·lícula collonuda, està molt bé. Dream jo diria que fa la seva primera bona pel·lícula d'animació i és una pena que no segueixi aquest camí, sinó que torni a reincidir amb els rex amb Megaminds, amb coses d'aquest tipus que, que no. La veritat és que no. Jo crec que el camí que hauria de seguir Dream Wars és de com ensinistra un drac. Està molt i molt bé aquesta pel·lícula, una de les grans sorpreses d'animació de l'any. La quarta posició de Town, d'Alman Affleck, uh, extraordinària. Vull dir, és una peli de, de policies i lladres, uh, bones interpretacions, bons actors, molt, una pel·lícula molt clàssica, uh, fantàsticament ben dirigida. Uh, escolta, és un 10 de pel·lícula, està molt bé a la tercera posició, la red social guió excel·lent, Aaron Sorkin el responsable de l'Ala Oeste de la Casablanca mm, no sé, Brian el, el David Fincher uh, fantàstic uh, el repartiment genial un 10 de pel·lícula també Escolta, no, no, no, no sé què més dir a la posició número 2, Origen Origen uh, del Christopher Nolan també una de les pel·lícules extraordinàries d'aquest any per ser una innovació visual, narrativa i no l'han que demostra que bé, des de Memento ja va marcar una manera de fer i és d'aquests directors que, que tenen personalitat i, i es nota. I bé, menció a part també mereixaria Leonardo DiCaprio per les bones pel·lícules que ha fet. I... Sí, el... sí, sí, la veritat és que aquest actor aquest any ha estat... Uh -huh. eh... I Com Shatter si Eyes, l'any que no l'he posat aquí, però que també entraria dintre el rotllo de bones pel·lis. I la posició número 1, per mi, la millor pel·lícula de l'any, Toy Story 3. Uh, extraordinària. Vull dir, és en aquelles pel·lícules emotives, que t'estimes els personatges, uh, que toquen la fibra, uh, té aventura, té acció... Té de tot. És una pe·li que té absolutament de tot. Sentiments, vull dir, està tot, tot, tot allà. I a més, perfectament uh, ben fet, tant d'animació... Com de guió, o sigui, un, aquest no és un déu, sinó és un 11 de pel·lícula la tercera part de Toy Story molt bé, ets com un nen sí sí sí sí no, perquè ens hem d'enganyar molt bé, i ara ja està no tens mencions especials ni no res. no no ja, ja he fet pro uns menons especials sí, vosaltres, sí, sí. tampoc heu dit que alguna pel·lícula així bèstia que digues no, aquesta no la posearia, però bé doncs les cinc millors sèries de televisió per tu. Mm -hmm. Molt bé, doncs a veure, jo la posis número 5, he posat Mad Men. Bé, bueno, també hi ha què, què més podem afegir d'aquesta sèrie, no? Grans actors, bons guions, escenografia perfecta, un retrat de l'època que era impossible fer a l'època i ara es pot fer, no? Que aquell món idíl·lic no ho era tant. No sé, està molt bé, és una, és una, és una gran sèrie molt, molt bona. Molt castigada a la televisió. Sí, sobretot a, de, a, de horari, al nostre país Sí, sí, l'altre dia vaig veure país. que la feien a les dues de la, les, la matinada sí, però, però per sobre, és una bona hora I és hora de l'enxulejant aquests de 4 que, que tenen les millors de sèrie A les 5 sí. de la matinada, a les hores que la passeu En fi, eh, sense comentaris A la posició número 4, usat de Big Bang Theory també, un, la comèdia a mi és la que més m'agrada de les comèdies, està molt i molt bé Um, és de, de riure i no parar i, bé, doncs, bé Sheldon, què podem dir de Sheldon? que no haguem dit abans a la 3, doncs aquí he, pos he decidit posar una sèrie nova d'aquest any, que és The Walking Dead. Uh, destacar el gran treball... Home, Sembla... ja m'ho esperava, eh, de tu. Sí, sí, sí, el gran capítol pilot que em, em va encantar i aquesta primera temporada que ens dona gust uh, a més. I que ens ho hem d'esperar una mica, però aquí està. A la posició número 2 he posat Fringe, també. Sèrie extraordinària, boníssima. Uh, de... Em té enganxat. Com em tenia... Però s'ha de dir que has de fer un acte de fer. Sí comença a enganxar fort. o sigui Ciència més enllà de la ciència. Sí, a més, la sèrie és droga pura, tipus lost però sobretot a partir de la segona temporada. És una primera temporada d'introducció. Sí, perquè comentaris que he sentit de persones que intenten enganxar-se en la primera els hi costa, i els he que tinguin paciència. Sí, no, perquè la primera temporada... Perquè els llaços personals es creen més a la segona i llavors hi ha la trama important que es descobreix. Home, no? és, que, i... és que la, pri la primera presenta uns casos, en principi, que no tenen connexió entre si i i que a poc a poc vas descobrint que tot està lligat, que és ja el que veus tu al llarg de, de la segona temporada. Per tant, Paciència, que ja veureu que és una sèrie boníssima, a més, els personatges, els actors, extraordinària. Uh, I a la posició número 1, uh, no l'heu dit vosaltres, la dic jo, com a homenatge t'ho has volgut homenatjar al final de Medium, jo al final de Lost, uh, primera posició, millor sèrie de l'any, una cluenda superemotiva. A mi, jo sóc dels defensors d'aquest capítol final de, de l'Ost, em van encantar, i és una sèrie i Jo crec que l'havia de posar, i més tinguent en compte doncs, que era l'últim any, ja també com a homenatge a, a tot plegat. No? Clar, és que nosaltres suposo que hem anat a més a sèries que són en cartell, en cartell diguéssim, que no uh -huh. són vigents, i no hem, ja ens oblidem ràpid de les que han acabat. Clar. I res de còmics, només volia destacar eh, els còmics de Walking Dead que estan molt bé. La veritat, eh, si teniu oportunitat, eh, passeu-vos per una llibreria especialitzada i compreu-los. Eh, Val molt de pena. I també volia mencionar eh, la gran etapa que està passant el Capitán Amèrica, que aquest any té pel·lícula i els còmics que s'ha publicant Marvel, ara guionitzats per Ed Baker És eh, lo millor, segurament el millor de que s'ha publicat mai del personatge i actualment també és el millor que està publicant Marvel. És una etapa sensacional i aquest any s'ha publicat en El Renacimiento que era la tornada de Steve Rogers com a Capità Amèrica, i tant la col·lecció regular, eh, escolta, un 10. Eh? Per tant, confiança total en aquesta etapa. I res, fins aquí hem acabat les nostres eh, recomanacions del millor del 2010, i ara sí, anem a recobrar algunes de les entrevistes d'aquesta temporada.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 Compte més nits sense dormir passem, potser hi ha milions ho passem veient sèries o llegint llibres o escoltant música o fent qualsevol altra cosa. Al uh -huh. uh, llibre ofereixes més de 100 recomanacions de, de sèries. Sobretot el que m'ha sobtat o que t'ha de diferent al llibre és el, el plantejament, no? O sigui, que no és un llibre que tu puguis llegir seguit, que també ho pots fer-ho, sinó que l'has plantejat perquè puguis anar saltant de, de sèrie en sèrie, no correlativament.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 adaptar-lo als gustos del lector, de manera que si algú diu pres que a mi m'agraden uh, les sèries tipus CSI, no? Policia, que és d'un crim per capítol, doncs pot anar a la pàgina de CSI i, i en acabar uh, el text de CSI al uh, peu de la pàgina li indica escolta, si t'agrada CSI, per què no proves de l'altra sèrie, que està en una altra pàgina, no? I així va uh -huh. saltant, diguem, de sèrie en sèrie,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 però mai ho expliques als amics o als coneguts, perquè hi ha sèries que queda molt bé, que les mires i tu dius, miro la a l'oeste de la Casa Blanca no? Aviam, eh, crea... La gent pensa que ets intel·ligent i que ets puta. Ara si dius no és que jo miro Glee o miro Cougar Town o no, és que jo estic enganxat a Gossip Girl Entonces, clar, són... a, doncs clar, no s'associa sé, a l'adolescència o s'associa a coses molt uh, fàcils i aleshores no a tothom li ve, et fa com una mica de vergonya reconeixer mm. que t'agrada això o allò, no? Totes sí. aquestes sèries que fan vergonya, però que ens agraden igualment són plaers culpables. O sigui, jo, jo tinc un plaer culpable també, clar, també era una altra època, d'Osoncresi me la vaig mirar de la baixa, això també, de... això és un plaer culpable total, ah, eh, aquesta sèrie. Ah, clar, clar, clar. O, de vegades no és simplement que estiguin associades a una cosa, sinó que la sèrie és uh, objectivament dolenta, aquesta sèrie objectivament té uns guions dolentíssims,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 t'identifiques amb ell d'alguna manera, te la vas mirant, no? Aleshores, és aquest doble sentiment. T'han de mirar la sèrie, però al mateix temps et tens culpable perquè t'has empassant una cosa que saps positivament i que no m'enreguen. Sí, sí. Una, un dels comentaris que fas en el llibre, quan parles, per exemple, de Battle of the Star Galactica, és que mm -hmm. expliques que només una de cada deu persones que els has recomanat la sèrie t'han fet cas. Això per què creus que, que és? Perquè és una sèrie boníssima. Per gènere, el gènere, perquè eh, la galàctica és, és ciència-ficció i malauradament hi ha molta gent que li diu ciència-ficció i el, el primer input que els ve al cap és espases làser, monstres, naus eh, i, i, i tot aquest món de l'univers així una mica friqui, no? I aleshores sí. hi ha molta gent que... Hi ha, evidentment hi ha un munt d'eficionats de la ciència-ficció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 hi ha un, problema, és, és sí. un problema de gènere, és un problema de la mala imatge que d'aquest gènere. Uh -huh. Hi ha un punt de llibre que també parles de, de les sèries que, que més i menys agraden als presidents dels Estats Units i em fa molta gràcia com m expliques que a George Bush no li agradava gent serà la Oeste, a la Casa Blanca, tots ja ens podem imaginar una mica perquè i en canvi li agradava molt Mujeres Desesperades. Deia, és molt curiós perquè ell deia que que no era ell, que era la seva dona, que yeah. mirava a les mujeres desesperades, però un... tots sabem que segur que era ell, no? Però segur. Però el seu pla volvable. Clar. <ríe> Molt bé. I a l'Ala West, però bueno, és evident, no?, perquè no li agradava, perquè era esclar. Bé, bueno, a l'Ala West és una sèrie que per ell, de fet, va intentar uh, tombar-la, no?, va, va, va, el seu gabinet va intentar fer pressions perquè traguessin la sèrie i el motiu era molt, molt evident, la sèrie eh, tenia, representava, hi havia un personatge que representava el polític perfecte, el polític que tothom voldria tenir, que era intel·ligent, era noble, tenia una capacitat per discursos, tenia una, una oratòria impressionant, i d'alguna manera, davant de l'audiència, ell era el contrari, no?, d'aquest polític, és a dir, Clar. si agafes un, si crees un personatge de ficció que és polític, que és exemplar, i és allò, el president Barlet és el president que tothom voldria tenir, no? En oposició, ell era un xiplet, quedava retratat com, com, a, com un tontet, no? Uh -huh. Aleshores, ell no li convenia que existís aquesta imatge del president ideal, perquè ell no s'hi sí, apostava gens. Una, una de les coses que també permet eh, el llibre és descobrir sèries, perquè sé que parles de, de moltes, la majoria són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 és un creador molt peculiar perquè fa sèries molt interessants, però sempre s'equivoca i les, les ven a la Fox, que és un canal que quan no tens gaire audiència et fa fora. Doncs el Joc Víder, en un d'aquests moments que l'estaven fent fora d'un lloc i que d'un lloc a l'altre, uh, que a més a més va conseguir la vaga de guionistes famosa, doncs ell és una persona molt inquieta i creativa i no volia fer vaga. Aleshores, què va fer? Va fer una sèrie online uh, que va distribuir per internet per seu compte, va fitxar el Neil Patrick Harris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 per allò que, que comentava abans, no? que la, el llibre s'ha d'apetar lector i aleshores si tu busques uh, Glee, diguem-ne, que és una sèrie musical, i jo també he de recomanar una similar, intentaré, primer, que la que et recomani sigui molt bona, i segon, que no la coneguis, perquè si no, no tindria gràcia que et recomanés una cosa que ja coneixes. Mm -hmm. Aleshores he intentat, sobretot, uh, que apareguessin, evidentment, les sèries que, més populars que tothom coneix,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 hi ara hi ha altres sèries a l'horitzó com The One que diuen seran les successora de Los. Jo penso que Fringe, eh, la seva intenció no era ser la seva successora de Los, almenys durant la primera temporada era més aviat un divertiment o el director Abrams que volia fer una sèrie similar a Friends, que és una de les seves sèries fetitje de quan era més jove, però al acabar la primera temporada i començar la segona com que eh, la idea aquesta de, de fer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 Uh, són també donant nivell a Lauren Graham jo crec que si t'hagués de dir cinc actrius uh, de comèdia les cinc meves preferides de comèdia Lauren Graham estaria entre aquestes 5 segur uh -huh. una gran sèrie mm, també dius que com a conocí a vostra mare és l'Àreba de Friends uh, això realment potser al llarg de les temporades s'està confirmant no? que realment és així pel desenvolupament de la sèrie a nivell formal és així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 sigui una personalitat, de manera que nosaltres puguem identificar-nos a nosaltres mateixos i també als nostres propis amics, i la idea de trobar-se en un bar, tota aquesta estructura, de cid com clàssica, en realitat, doncs veu molt de friends. l'únic que, ah, com ho conèixeu a vostra mare, interdueixen l'enigma aquest, que és la mare, que li dóna una mica la volta al gènere.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 però que el conflicte o el misteri comenci quan comença l'episodi i acabi quan acabi l'episodi, és dir, que atrapin el dolent de torn o el criminal o el delinqüent i se'n va adormir tranquil, uh -huh. no? Diguem, aleshores l'expectador del CSI veu només el capítol i està ficat en el món del CSI només quan dura el capítol i aquesta és la principal diferència entre a, a nivell d'expectador entre un procedimental i una sèrie més d'un fil argumental que intenta atrapar l'espectador com seria l'ost. Per això et deia que ja sèries per tothom i que no tenim per què veure tots l'ost i tampoc tenim per què veure tots PCD, per tant, es pot triar l'opció que més t'ha de dir. Uh -huh. um, hi ha un moment de llibre que també que parles de tota una sèrie de noms de creatius de, de sèries de televisió. Si te n'haguessis de quedar amb tres de tota la llista que hi ha en el llibre, quins serien els teus tres top? Sí, ràpidament. Uh, diria Aaron Sorkin. Aaron Sorkin trobo que és el creador de l'Ouest de la Casa Blanca, Estadio Sixty, Esports Night, trobo que és un creador uh, de, que busca sobretot expressar uh, pensaments polítics i també pensaments socials i fa una anàlisi crítica damunt el que vivim, que no és gens habitual a la televisió, gens ni mica. Diria Abrams, també, per la seva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 Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos, Toni. Que és A vosaltres. I... Molta sorra amb el llibre. Gràcies. Adéu, quasi molt bé. Let's dance in style, let's dance.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 vam dir, va, ah, doncs creiem, i posem el plànol aquest, literal, no? Uh -huh. Una mica aquest ha el, el, va ser el joc, aquest, en aquest cas. Jo, després de veure la pel·lícula, eh, em va donar una sensació de que hi ha molt, molt personal teu i també potser de l'Albert Espinosa, l'altre coguionista, en aquesta pel·lícula, uh -huh. no? Sí, no, moltíssim. A veure, jo li vaig explicar a l'Albert el que m'agradaria fer, li vaig dir que volia fer una pel·li sobre la nostàlgia de la infància i que, a més a més, li volia abocar tota una part familiar de bueno, les, les primeres famílies que va haver-hi haver-hi divorcis, també, no?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 No, no, es troba, eh? Es troba, es troba. Es troba. I d'altres que no, d'altres que s'han de fer, eh? O sigui, hi ha de tot, també de roba n'hi ha molta que se n'ha fet. I hi ha coses que es troben. El que després vas de trobar-la de la misa de l'actor que la vols que la porti, però això no ho adaptes una mica. Dius, mira, no. he trobat una del Naranjito, li va ben aquest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 de forma que ells generessin vincle. I aquesta edat, bueno, ja se'n recordarà la gent, te'n a de colònies una setmana i quan tornaves a anar a l'autocar et separaves d'aquella gent com si fossin els amic amics dels de la vida, no? Doncs pues una mica, imagina't això un dos mesos i amb aquests nens, no? Llavors han generat un vincle molt maco que és una mica el, el que passa a la pel·li, no? Que és una pandilla molt unida que l'amistat és real i l'amistat d'entre ells també ho era, i nosaltres ens vam implicar amb ell, llavors... Doncs. No ha sigut tota direcció d'actors clàssica, com una búsqueda de crear-los el millor estiu de la seva vida perquè també això sortís de la pel·li, no? O sigui que el treball amb ells deu haver estat molt bo, també. No és allò com un Hitchcock que deia que ell treballa amb nens pues, que era un problema, no? Planitud total, o sigui, tant a nivell professional com a nivell de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 i que semblés aquell tipus de pel·lícula, una realització clàssica però, però amb moviment i que era màgica i que, i que, alguna, que es feia 1, 2, 35 amb aquest format com més panoràmic. Bé, bueno, tots aquests elements juguen a favor que, que sembli una mica aquell tipus de peli no? O uh sigui, -huh. hi ha una voluntat clara d'això. Objectió aconseguit, eh? ja t'ho dic Sí, eh, bueno, ja en general tinc la sensació de que s'ha aconseguit molt més del que esperàvem uh -huh. o sigui que Estic molt content i encantat eh? Per cert, les fotografies que surten al final dels títols de crèdit devons ser vostres de l'equip de eh, realització Som de tot l'equip de rodatge quan teníem, bueno, anaven a fotografies de tothom d entre 10 i 14 anys uh -huh. i tothom va enviar les fotos, llavors és, bueno, és una mica l'homenatge, no?, el recuperem el nen que portem dintre, que demana la peli doncs pues, pues ho volíem aplicar als crèdits. Pau, repeteixo, felicitats per la pel·lícula. Ens ha encantat. Moltes gràcies. Vinga, de raó fins una altra, adeu. Pau. Adeu. Adeu. I acabem el programa ja i ens acomidem amb un tema de Tangled Enredados, la pel·lícula de Disney, que s'estrena al mes de febrer. Canta Grace Potter el tema Something that I One. Marta, ens retrobem la setmana vinent. Fins la setmana vinent. Jo mateix, l'Ignasi Herbat, també us esperem la setmana vinent, que són reis, però estarem per aquí. I res, desitjar-vos bon llet nou. Ningú no és perfecte.